Під кінець поїздки Генрі трошки його просвітив. Колись це була база військово-повітряних сил, частина північної лінії оборонних споруд, позиція, з якої Сполучені Штати мали оборонятися від агресії комуністів, якби це колись знадобилося. Злітно-посадкова смуга довжиною 13 тисяч 500 футів давала підстави припускати, що використовувати цю базу могли також для нападів. Тут містилася запасна посадкова смуга для шатлів хоча її ніколи й не використовували. Хай там як, а цей аеродром був просто сміховий невелетенський порівняно з розмірами містечка Мозес-Лейк, тож кілька останніх десятиліть його використовувала аерокосмічна промисловість для різних тренувальних та експериментальних програм. Blue Origin вона слугувала для перевірки свого ЛВЗП у 2005-му, яким керувала програма з трейлера, що стояв на порожньому дні озера на захід від аеропорту, де зараз діймався новий байконур і де Дубас намагався з'ясувати, звідки долинає запах смаженого бекону. Над ними прогорку якесь якась без вікон, випустивши знизу довгі ряди шасі, та важко повільно приземлилися на довжелезній смузі, використовуючи всі 13 500 футів її довжини. Ваговоз. Він вийшов на широкий проспект, який вів просто до центру табору. Важко було не здогадатися, де містився той центр, і що то, власне, був за центр. Бетонний суцільно литий майданчик, на якому різноманітні крани юрмились навколо того, що височило просто посередині. Вони конструювали ракету. Чималу ракету. Усе це навіть мало певний сенс. Будь-якого розміру вантаж можна було переправити вгору чи вниз Колумбією і провести фурами останні кілька миль до Мозес-Лейк. На злітно-посадковій смузі могли приземлятися будь-які транспортні засоби. Не існувало, мабуть, нічого, що не могли б виготовити аерокосмічні цехи Сіятла. Із цієї широти, тієї самої, на якій розташувався Байконур, можна було ефективно запускати сконструйовані тут космольоти на міксі. Уже за якихось чотири дні доба стояв у проржавілому кузові пікапа з групкою випадкових космічних рядників, піднімаючи вгору пляшку пива з високим горличком, імітуючи таким робом зліт ракети, Зі стартового майданчика. Вони всі заохали і закричали, спостерігаючи, як вона описує граційну дугу, злітаючи кудись у напрямку босі. А наступного ранку, коли всі протверезіли, то почали будувати наступну ракету. День 80. Ми так говоримо про запуск монтажів на орбіту, наче орбіта – це якесь місце наподобу Філадельфії. Але це насправді багато місць. Багато можливих дислокацій у просторі. Теоретично будь-які два об'єкти у всесвіті можуть перебувати на орбіті відносно один одного. Більшість орбіт, які нас цікавлять, передбачають обертання чогось маленького навколо чогось великого, як-то супутника навколо Землі чи Землі навколо Сонця. Тому найшвидший спосіб визначити і класифікувати орбіту це поставити запитання: "Що це за велика штука у нас посередині?" Якщо це велика штука посередині Земля, то ми називаємо це геоцентричну орбіту. Якщо Сонце геліоцентрично і так далі. Відколи розколовся Місяць, ми фокусуємось переважно на геоцентричній орбіті. Місяць, коли він іще існував, сам перебував на такій орбіті, він обертався навколо Землі. Більшість його уламків так і залишилося на геоцентричній орбіті. Деякі з них іноді перетинаються із земною атмосферою, коли таке трапляється, отримуємо метеорит. Це щодо планетарних орбіт. Але майте на увазі, що там існують різні рівні. Так, стара сонячна система Земля-Місяць уся разом оберталася навколо Сонця по геліоцентричній орбіті. А якщо ви відсунетесь трохи назад і глянете на цілий чумацький шлях, то побачите, що вся наша сонячна система повільно обертається навколо чорної діри в центрі галактики. Іншими словами, рухається галактоцентричною орбітою. Голос належав відомому астроному та популяризатору науки Доку Дюбуа. На слайдах, що супроводжували промову, демонструвалась анімована сонячна система в різних масштабах. Діна бачила хіба уривки через плече Луїзи Сотер, новенької на міксі абсолютної чемпіонки в номінації «Найнетиповіший астронавт». Вона народилась у Нью-Йорку, в сім'ї політичних біженців із Чілі, виросла в багатомовному циганському сімействі у Гарлемі, звідки щодня ходила через центральний парк до етикокультурної школи на 63-й вулиці. Далі були успішно здобуті наукові ступені у галузях психології та соцроботи у Кула, Чикаго та Барселоні. Після кількох років праці з економічними біженцями, котрі намагалися потрапити до Європи на вутлих рибальських човниках, вона здобула премію МакАртура, і це дало їй можливість кілька років вільно мандрувати світом, досліджуючи інших економічних мігрантів. Два тижні тому її зняли зі стипендіальної програми Фулбрайта у сент Ендрюському університеті в Шотландії, провели базовий інструктаж стосовно виживання у космосі, посадили в ракету і запустили на міксі з футуристичною капсулою. Діна, як і всі інші, зробила очевидний висновок. Луїза мала бути першим міськоправом і соспрацівником у космосі. І висновуючи з окремих гострих кутів, які почали зринати від перенаселення і надмірного стресу, роботи в неї мало бути погорло і вище. Купка охоплених відчаєм людей – Котрі набилися до хисткого та некерованого рибальського суденця, аж до болю нагадували ситуацію, в якій опинилися усі вони. Луїза була напрочуд розслаблена і настільки впевнена в собі, що без жодних проблем визнавала свою цілковиту неосвіченість у таких царинах, як, скажімо, орбітальна механіка, бо більше вона знала, як використовувати власну неосвіченість, аби розтопити кригу в розмові. Міксі була вщельть заповнена людьми, які зі шкалою соціальної взаємодії. Небезпечно наближалися до Аспергера, і найлегшим способом розговорити їх було б поставити технічне запитання. Коли ж усі інші були зайняті, Луїза не цуралася гуглити свої запитання і залипати у відповідні ролики на Ютубі, як от зараз. Діна, висячи в невагомості за плечем Луїзи, спостерігала, як анімація змінилася живим стендапом Дока Дюбоа та дебелого голомозого білого чоловіка, які стояли плечопліч на рівній поверхні вкритті сіровато-бурим багном, у якій вона щойно тепер опізнала космопорт Moses Lake. Далеко на тлі сперта на опори поступенево будувалась нова ракета, яку зводили за допомогою заплутаного громаддя кранів, ракетних рештовань та тросів. Діна заледве впізнала того, хто не був доком Дюбуа. Це був першокласний технар, який регулярно вигулькував на телебаченні та Ютубі. Той саме повернувся до камери і заговорив. Це Таві Стокпраус. І я веду трансляцію з найновішого космопорту, що розміщений в окрузі Гранд, штат Вашингтон. Я перебуваю тут із чоловіком, який не потребує рекомендацій, доком Дюбуа, аби поговорити з ним про нещодавні контроверсійні події, пов'язані із запуском кораблів Arjuna Expeditions, оскільки чимало цих кораблів стартували з імпровізованого пускового центру, який ви можете бачити позаду нас. Арджуна підготувала для нас анімацію, яка пояснює, де тут собака заритий. Тож хапайте попкорни, вмощуйтесь на стільцях. Картинка змінилась панорамою на Землю, яка поступово від'їхала і відхилилась, демонструючи навколо сонячну орбіту планети. Її окреслювала тоненька червона крива. відтак зображення знову від'їхало. У кадрі з'явилися орбіти Венери, Меркурія, а трохи згодом Марса і Юпітера. Зазвичай, сказав Дог Дюба, коли ми говоримо про астероїди, то маємо на увазі пояс астероїдів, що міститься між Марсом та Юпітером. У широкому проміжку між останніми двома орбітами з'явилося кільце пилу, в якому подекуди виднілися більші уламки. Там є чимало матеріалу, який одного дня зможе пригодитися нашому спадкоємству. Проте цей пояс перебуває надто далеко, аби долетіти до нього будь-яким доступним сьогодні космольотом. Док Дюба, підтримуючи свою репутацію людини, котра за пані брата з духом часу, запозичив собі фразеологізм «наше спадкоємство», несподівано популярне слово «паразит» і «гештег», який означав «усе, що було створено в майбутньому нащадками людей, які оселяться на хмарному ковчезі, Або, простими словами, єдина причина прожити наступні 22 місяці. Анімована картинка знову перейшла до наїзду, вказуючи тепер на порожнечу біля земної орбіти. Проте астрономам віддавна відомо, що аж ніяк не всі астероїди є за Марсом. Існують куди дрібніші, проте так само суттєві, Скупчення астероїдів на геліоцентричній орбіті, яка не надто відрізняється від земної. Тепер на екрані з'явилась чіткіша, хоч і трохи рідша хмара частинок, формуючи розмитий ореол навколо червоної лінії, яка символізувала земну орбіту. То це звідси походить Амальтея, правильно, Доку? Так, притарабанати шмат металу таких розмірів із пояса між Марсом і Юпітером зайняло би цілу вічність. Амальтею ми знайшли на землеподібній орбіті, тож це було дещо простіше. А що мається на увазі під землеподібною орбітою? Ці камені обертаються навколо Землі так само, як і Земля. Деякі перебувають у середині земної орбіти, деякі ззовні, а деякі перетинають земну орбіту двічі за час свого обертання навколо Сонця. Ці останні свого часу нас трохи непокоїли. Але зараз уже не дуже, втрутився Тав. Док на якусь мить замовк, либонь, обдумуючи цей жарт. Оскільки вони колись нас непокоїли, ми спробували знайти їх, та з'ясувати їхні точні траєкторії, їхні орбітальні параметри. У кадрі знову докитав Тепер вони гуляють утрамбованої землею космопорту, а на тлі видніється велика хура з логотипом Arjuna Expeditions. За останні кілька років компанії типу Arjuna Expeditions познаходили куди більше подібних астероїдів у надії провести їхню георозвідку. А те, що ви бачили за останні кілька тижнів, це просто дуже цілеспрямована спроба Арджуни, у співпраці з іншими приватними космічними компаніями поставити справу на широку ногу. «То що ж намислив Шон Пробст? Га, доку?» – поцікавився ТАВ. Нам цього не каже. Але тонкощі такої науки, як орбітальна механіка, не залишають багато простору для уяви. У другій частині цього відео ви зможете більше дізнатися про танець сил на орбітах і про танці з бубнами, необхідні для того, щоб астероїд з'явився саме там, де треба, і саме тоді, коли треба. Палець Луїзи вже потягнувся до покликання на наступне відео, але перш ніж натиснути, вона повернулась і глянула на Діну. «Просто пробую зрозуміти, чим ви там на хліб заробляєте», – сказала вона з таким акцентом, наче прибула буквально звідусіль, але переважно таки із Нью-Йорка. «Ти ж із Арджуни, так?» Цить. ідь», – жортома застерегла її Діна. все ще намагаюся дружити з росіянами». «І що ж це означає?», – запитала Луїза. Вона мала на увазі кілька нещодавніх, не надто дружніх розмов, а іноді навіть відвертих суточок між росіянами, які досі вважали себе окремим блоком під керівництвом Федора Антоновича Пантелеймона і поводились відповідно, та персоналом Марджуни, який навіть трохи пишався своєю підривною діяльністю. Для них це був звичайний діловий жаргон, але спробуємо пояснити вічно понурим космонавтам, що підривна діяльність може бути і проривною. Діні таки кортіло сказати щось на кшталт, це все культурні особливості, проте вона трохи побоювалася розкидатися такими застільними кліше перед кимось із такою освітою, як у Луїзи. «Слухай, несподіванки в космосі трапляються переважно погані», – сказала Діна. «Зазвичай кожну місію планують до енного ступеня. Для кожного варіанта є свій план. Ти не імпровізуєш. Ти не можеш імпровізувати, бо імпровізувати немає з чим. Я просто пригадую ізоляційну стрічку на Аполлоні 13 так, це один із небагатьох винятків, сказала Діна. Минуле десятиліття, а люди досі про це говорять. Отож, для росіян сама ідея того, що хтось може просто собі прилетіти без попередження та ще й претендувати на наші ресурси? Які ресурси? – запитала Луїза. Вони дихають нашим повітрям, сказала Діна. Займають місце, частоту діапазону. Далі ти і сама можеш продовжити. Ларс прилетів сюди з розрахунком, зостатися на міксі та допомогти нам із роботою, але натомість летить із Шоном і забирає майже всіх моїх роботів. Але ж вони прийшлють іще, так? Безумовно. Слухай, я хіба про те, що це все було несподівано, а що раніше Шон з ларцем звідси заберуться, то менше шансів, що Фьодор придушить їх голими руками. Заберуться звідси куди? запитала Луїза. На іншу орбіту. Геліоцентричну чи геоцентричну? Беземоційно спитала Луїза, а тоді зненацька, підморгнула Діні. «Спершу геоцентрично, тоді геліоцентрично», леді усміхнувшись, відповіла Діна. «Але я думала, ми вже на геоцентричній орбіті». На думку Шона, не на тій. Тут на орбіти Міксі скориговано відносно екватора. Так має бути, що без Байконура сюди можна було запускати кораблі. А Байконур – на тій самій північній широті, що й Сіетл. Але коли ти страждаєш між планетними перельотами, як оце Шон Загалом, коли ти хочеш вийти з низької орбіти Землі, тобі треба бути на орбіті ближче до екватора, бо приблизно на цьому рівні перебуває решта сонячної системи, включно із тим величезним куснем льоду, що його Шон хоче притягти сюди. Імір, сказала Луїза, вимовляючи це слово так, як почула від Шона. Юмір слово з норвезької міфології, що стосувалось предковічних крижаних велетів, так що називав одну з крижаних брив ідентифікованих його дослідниками, яку він мав намір притягти до Землі. Так, це неофіційна назва, що небагато розповідає. І як же дістатися з однієї до іншої, запитала Луїза, із геоцентричної орбіти, бо ми ж зараз на ній, так? Так, на геліоцентричну. Ну, спершу доведеться змінити площину обертання і з нахиленої орбіти Міксі, на якій ми перебуваємо зараз, перейти на якусь ближче до екватора. Та він перехопить решту свого обладнання. Чому було просто не послати все сюди? Маневри для повороту площини орбіти дешево обходяться. Усе не так погано, коли поворот площини треба здійснити лише для Шона з Ларцом у їхньому кабріолеті. Але посилати сюди всі матеріали експедиції тільки для того, аби потім перевести їх на іншу орбіту – нечуване марнотратство. Діна не згадала ще однієї причини, а саме того, що найбільший елемент вантажу Шона був настільки радіоактивним, що його і на гарматний постріл не можна було підпускати до міксі. Добре, але ми досі говоримо про геоцентричну орбіту, так? Саме так ми й досі перебуваємо на висоті в кількасот миль. То як же дістатися від місця зустрічі до геліоцентричної орбіти? Є чимало різних способів, сказала Діна. Але я знаю, що не припускаю, що він скористається проходом l 1 Гадки, не маю, що це, сказала Луїза. І нарешті, не стримавшись, захихотіла. Але я постійно почуваюся так, наче втрапила до якогось науково фантастичного фільму, коли всі навколо так розмовляють. Дог дюба, мабуть, згадує про це у відео, сказала Діна, киваючи на Луїзи планшет. Але суть цього всього доволі проста. Розирнувшись, вона побачила торбу, напхану одягом, її стала її різніше та пересунула на середину кабіни. Ось сонце, сказала вона. Тоді, понишпоривши в кишенях, знайшла там маленьку пластикову. Баночку з пігулками, засобом від нудоти, привезеним на одному з останніх кораблів. Вона відкрила її, дістала ватний тампон, яким були накриті пігулки, та підштовхнула його трохи ближче до Луїзи. Ось земля на своїй геліоцентричній орбіті. Тепер хворому членову екіпажу довелося б зачекати кілька хвилин. Діна обережно витягла кілька пігулок крізь відкрите горлечко та відпустила їх у вільне плавання, тим часом запаковуючи баночку. Тоді заходилося впорядковувати їх у просторі, вже окресленому Сонцем і Землею. Астероїди? – здогадалась Луїза. Це радше абстрактні математичні точки, – пояснила Діна. Їх називають точками Лагранжа або точками лібрації. Навколо кожної системи із двох тіл їх є п'ять. Завжди п'ять згідно з базовими законами геометрії. Із них дві – L4 та L5 – розташовані далеко обабіч наших тіл. Я не буду їх показувати, бо нам не вистачить місця. А ось трі інші перебувають на лінії, що проходить через Сонце і Землю. Вона відштовхнулась і попливла на протилежний бік Сонця, де й залишила пігулку точно навпроти Землі. А це Л-3. Вона дуже далеко, невидима, бо її завжди заступає Сонце, а тому й користі з неї небагато. Повернувшись назад до тампона, вона вхопила за торець і поклала другу пігулку зі свого боку. Це Л-2. Вона розміщена ззовні земної орбіти і поклала нарешті третю пігулку між Сонцем і Землею, але ближче до останньої. А це – Л1, якщо вірити методу виїмковості, – сухо сказала Луїза і негайно розреготалась. Ви, косміти, любите зворотній відлік, я це вже зрозуміла. Це точка балансу сонячного та земного тяжіння, – сказала Діна. А проходимі її іноді називають тому, що тут найлегше перейти із геоцентричної на геліоцентричну орбіту. Іноді це навіть стається природним чином. Астероїд, що обертається на геліоцентричній орбіті, підлітає близько до Елодин і його захоплює Земля. Але з іншого боку був випадок, коли верхній ступінь Аполона, що обертався навколо Землі, проходив повз Елодин і на кілька років вийшов на геліоцентричну орбіту. Пізніше повернувся через той самий прохід, назад до Землі. Луїза кивнула. Це ніби пересідати з гілки D на гілку A на Колумбус-Церкл, кажучи по-нью-йоркськи. Так. Багато хто вдається до аналогії з маневровим парком або залізничною станцією, щоб описати цей процес», – сказала Діна. «То ти думаєш, що Шон із командою полетять сюди?» «Коли візьмуть свої…» – Діна запнулася. «Коли візьмуть свої яйця в кулак?» – припустила Луїза. «Так, дякую», – усміхнувшись сказала Діна. «Їм потрібно буде вийти на вищу орбіту, якщо вони хочуть дістатися до L1. Це означає, що їм доведеться розкочгарити двигуни наповну, витративши купу пального за кілька хвилин, а тоді ще кілька тижнів летіти за інерцією. Їм доведеться пролетіти поясива налена і вібрати чимало радіації. Цього, на жаль, не уникнути. л 1 розміщена в далі, ніж місяць. Чи те, що було місяцем, стихе мовила Луїза. Так, і це означає, що за кілька днів Шон та його команда опиняться далі від землі, ніж будь-хто раніше. Коли ж вони дістануться до л 1 а на це піде п'ять тижнів, їм знову доведеться витрачати пальне, аби перейти з гілки D на гілку A, вийти на геліоцентричну орбіту. Луїзу трохи перемкнула перша фраза Діни. «Далі від Землі, ніж будь-хто в історії», – повторила вона. «Цікаво, чи заздрять, хай навіть трошки, ті, котрі працюють під орудою Федора, знаючи, що після всього часу, який вони провели в космосі, багатий шмаркач, котрий виліз з нізвідки, зробить усі їхні досягнення абищицею, перебила Діна киваючи. Можливо. У Федора, як і у всіх росіян, кам'яне лице. Ніколи не знає, що там відбувається за ним. Ну, то таке, сказала Луїза. Але вони ось полетять, заберуть ту велику крижану кулю і повернуться назад тією ж дорогою до того, що на той час, сподівається, буде хмарним ковчегом. Не зовсім, сказала Діна. І саме тут все стає дуже цікаво. Ой, наче досі було недостатньо цікаво, мовила Луїза. Про решту Діна не мала права розповідати багато. Мене врувати космольотом, який розробили і спроєктували, бути саме тим, чим він є у Сунічній системі, то одне. А тягти ним до сраки велику крижану кулю зовсім інше. На це піде багато часу, кивнула Луїза, І це може не спрацювати. Саме так. Ось я тільки назібрала роботів. І всі вони полетять туди? Так, сказала Діна. Для них буде робота на поверхні комети, закріпляти кабелі та сітки. Це величезна брила льодом. Вона крихка і ми не хочемо, щоб вона після пришвартування розсипалася, наче суха сніжка». «Суха сніжка», – повторила Луїза, – «те щось із твоїх країв?» «Із хребта Брукс? Так, жахливе місце, аби ліпити сніжки». «Хіба що ти молодша сестра», – сказала Луїза, – «і всі ціляться в тебе». Без коментарів. У центральному парку, – мовила Луїза, – сніжки були вологі та дуже-дуже тверді. День 90-й. Коли Айві відкрила зустріч 37-го дня словами 5%, Діна, як і більшість мешканців міксі, роззернувшись, побачила відсутність прогресу, яка всіх неабияк стурбувала. Саме на це Айві, власне, натякала. На той час у космосі перебували 26 старо людей, із них восьмеро вже давно ледь животіли у тимчасових луках. Проте банан, зрештою, зміг умістити всіх, хоч і довелося потіснитися. Коли Айві розпочала збори в банані словами 10%, ситуація суттєво змінилася. Не стояло і питання про те, щоби напхати все населення Міксі до банана. Більшості довелося дивитися відеотрансляцію зборів. Завдяки Шону пропту та запускам його Арджуни із Мозес Лейк, ніхто не знав точної кількості позаземного населення. Десь собі існував Google документ у якому вели облік новоприбулих, але ніхто не знав точно, де його шукати. Ще принаймні минулого тижня населення здолало трицифровий бар'єр. За перші два тижні своєї роботи, збудований із гівна та апатиків космопорт на Мозес-Лейк, запустив три ракети. Одна впала на елітний виноградник біля міста Валавала, знищивши кілька акрів лози, з якої з інших обставин вийшло б чудове вино, якби у землі залишалося достатньо часу, щоб як слід його настояти. Дві інші долетіли до міксі. Проте основна польотна апаратура «Арджуни» злітала в космос не з «Мозес-Лейк», а з ближніх до екватора космодромів, оскільки звідти вони виходили на орбіти ближче до площини екліптики. Принаймні дві ракети, одна з сканаверала, інша – «Скуру», досягли точки зустрічі та зістикувалися на низькій орбіті над тропіками. Інші, наскільки відомо, були на різних стадіях готовності. Але про цей проект було відомо небагато. Комунікація не належала до сильних сторін Шона Пробста, а кар'єра приватного підприємця виробила в ньому звичку не грати у відкриту. У цьому він був на одній хвилі з невеликою когортою людей на міксі, таких як Спенсер Грінстаф та Зікі Пітерсон, людей, просто звикнутих на питаннях секретності. Діна порівнюючи свої нотатки і обмінюючись фрагментарними доказами, виснували, бодай приблизну теорію стосовно всього, що відбувалося. Шон Пробст на Позір грав роль п'ятого колеса у возі, Проте Арджуна вже кілька тижнів тому послала Спаркі нагів, а Спаркі відніс їх до багажу першої необхідності в запусках на міксі. Відтак виглядало на те, що отримання дійної результати, відгук, який вона посилала в Арджуну про те, які наги працювали в космосі, а які ні, вельми цікавили нас сам. Також заслуговував уваги той факт, що принаймні один із вантажних кораблів Шона злетів із Канаврила. Мис – як відомо був флагманським космопортом НАСА. Ще кращим доказом став запуск із авіабази «Вандерберг», з яким до все більшого комплексу «Арджуни» додався ще один маленький модуль. Те, що модуль невеликий, було відомо завдяки розмірам ракети, а те, що цей багаж надзвичайно засекречений, стало відомо завдяки заходам безпеки, до яких вдавалися на землі. Про це повідомляли звичайні громадяни, яких із магістралі 101 витіснив довгий військовий конвой, та ще ті, котрі спостерігали у свої телеоб'єктиви за стартовим майданчиком, який виявився повністю закритим від чужих очей, брезентовими завісами та камуфляжними сітками. Наступна ракета з Мозес Лейк здійснила цілком пересічний переліт на міксі, верхній ступінь, якому вже ніде було зістиковуватися, полетів у тандемі з космічною станцією на відстані приблизно кілометра за кормою. Федор люто спостерігав за нею зі свого вікна, не раз повторюючи, що багаж слід конфіскувати. Заявлений вантаж був цілком звичайний. Пальне та інші витратні матеріали необхідні кабріолету Шона для того, аби здійснити маневр зі зміни площини орбіти та зустрітися з Іміром на екваторіальній орбіті. Словом, Імір тепер позначали і космічний комплекс, що його зводив Шон, і кінцевий пункт призначення. Крига. Волокна, які в поєднанні з кригою, дають значно міцніший матеріал під назвою пайкерит. Кілька тисяч крижаних нагів дрібних роботів, оптимізованих для роботи на крижаній поверхні. Федор, та й мабуть не він один, найбільше хотів забрати кригу і пальне. Підстарлінг на Землі почав бряскати зброєю стосовно законності цих операцій, погрожуючи прикрити космопорт Moses Лейк. Але ця схема успішно відійшла в небуття, коли Шоне собі вирішив побрязкати зброю, погрожуючи залити на YouTube-відео, в якому план хмарного ковчега буде змальовано як у кращому разі глибоко непродуману панацею. М'яко кажучи, було дуже дивно, щоб між правою та лівою руками уряду міг розгорітися настільки відвертий конфлікт, але сам світ став дуже дивним. Обговорюючи це за обідом чи за вечірньою скляночкою чогось міцного, Діна Зайві та Луізою могли хіба здогадуватися про усні баталії, які розгорталися на землі між міжувальним кабінетом, військовими, Арджуна Експедішнс та конструкторами. Діна переважно відмовчувалася та працювала, програмуючи роботів, яких Шон мав узяти з собою в експедицію. Ядрокомета це не суцільний шмат криги, а радше скупчення уламків, які відносно тримаються купи тільки завдяки власній гравітації, а вона, слід сказати, вельми нетривка. Найлегший доторк може спричинити розпадання уламків. Варджуна Експедішнс про це знали не перший рік і вбухали мільйони у розробку технологій захоплення таких проблемних об'єктів хоча слово «технологія» звучить надто вишукано для методу, що його упізнали б і збирачі кам'яної доби – накинути на об'єкт сітку і підтягти ближче за допомогою петлі. Насправді ж виконання такого фінту в космосі належало до речей, які Шон назвав асиметричною проблемою. Мовою програмістів це означало, що цей процес передбачає роботу з множинними варіантами розвитку подій та величезну увагу до деталей, тож не існувало жодного єдиного правильного рішення. Роботи, наймовірніше, таки мали працювати на поверхні комети Гріга-Скелерупа, затягувати там сітку та укріпляти найслабші місця, розтоплюючи кригу і змішуючи воду з фіброю для утворення пайкериту. Діна запропонувала свою допомогу в цій місії та певний час тішила себе думкою про політ, поки Шон не спустив її з небес на землю, вказавши на деякі очевидні прогалини в цій ідеї. Комунікація між Міксі та єдиним її радіопередавачем. Вони не зможуть посилати відео. Затримка також буде чималою. Продовж більшої частини подорожі вона дорівнюватиме кільком хвилинам, оскільки сигналу доведеться долати відстань, яка приблизно дорівнює відстані від Землі до Сонця. Тож програмувати роботів безпосередньо на поверхні комети виглядатиме зовсім інакше, ніж зараз, коли вона може просто бачити їх на поверхні Амальтеї зі свого вікна. Усе, що Діна могла вкласти в цю операцію, Належало вкласти зараз. Хай там як, населення Міксі скоротилося на дві душі, а загальний рівень напруги і драматизму суттєво знизився, відколи Шон із Ларцом відбули на своєму кабріолеті Об А+, 0.82. Маневрування для зміни площини орбіти привело їх до точки зустрічі над екватором, де вони зістикувалися зі міром. Після ще кількох аналогічних операцій, які тривали більше тижня, та під час яких на борт конструкції доправили ще кілька вантажів з мису Канаверл та деяких приватних космонавтів у Нью-Мексико та Західному Техасі, Імір на повну потужність розкочигарив головний двигун, який вивив його на перехідну орбіту в напрямку Л-1. Через кілька днів корабель Шона побив рекорд Аполлона за дальністю перебування від Землі. Конрад Барт підійшов до майстерні Діни та вічливо постукав, Бо шторка тоді саме була опущена. Ці знали, що по той бік цієї завіси вони з рісом іноді займаються сексом. Він увійшов, знировано роззирнувся і запитав, чи вона знає щось про подальші плани іміра. Перш ніж вона встигла відповісти, він відмахнувся від неї, схопив свій планшет і ввів пароль. Тоді знову повернувся і показав їй світлину. Діна не відразу й зрозуміла, що це перед нею таке. Очевидно, що на зображенні був якийсь рукотворний об'єкт у відкритому космосі. Зображення було якісне, але оточене ореолом пікселів, які свідчили про штучне підвищення чіткості. Конрад зробив цей знімок за допомогою одного з оптичних телескопів Міксі. Він повернув його від звичайного об'єкта спостережень, системи фрагментів, які оберталися навколо колишнього центру місяця, і спрямував на цей рукотворний об'єкт. Конструкція була велика і дуже складна. На перший погляд, узагалі, найбільша з усіх конструкцій, збудованих у космосі, за винятком хіба самої Міксі. Знімок зробили з великої відстані. Крім того, Міксі з об'єктом перебували в русі одне відносно одного, тож йому довелося неабияк побавитися в програмах обробки зображень, аби прибрати розмитість. Вона доволі ясно бачила, що ця конструкція, як і Міксі, складалася з групи модулів, принесених на орбіту різними ракетами і зістикованих між собою. Хвостова частина нагадувала пародійно велике горлечко пляшки і була, очевидно, головним реактивним двигуном. Деякі модулі скидалися на паливні баки, інші виглядали як житлові відсіки. Але найвіддаленішою, найпомітнішою і найдивнішою частиною цього чогось була довга шпиця або своєрідний зонд, який виходив із носового відсіка, роблячи його в десятеро довшим, ніж йому належало бути. То була фермова конструкція, до того ж цілком аналогічна нещодавно сконструйованим фермовим конструкціям Міксі. «Ова!» – пожартувала Діна. Космічна станція з окремою радіовежею. Конрад силовано всміхнувся. «А ти глянь на верхівку цієї радіовежі?» – запропонував він. Відтак пальцями збільшив зображення, наблизивши на екрані густе місово пікселів на кінці ферми. Це було щось, яке формою віддалено нагадувало наконечник – маленький темний предмет, посаджений на товстішу білу основу, яка у свою чергу спочивала на круглому темному диску. Він так дивився на Діну, наче вона мала все зрозуміти. Або мала ексклюзивний доступ до цієї таємниці. Вона й мала, тільки що не могла її розкрити. Я не фізик-ядерник, сказала вона. Але мені більш ніж очевидно, що люди на борту цього корабля – це ж мір, так? Звісно. Що вони хотіли зобратися на нього настільки далеко, наскільки змога, тому помістили його на кінець найдовшої палиці, яку змогли збудувати. Це щось, що виділяє чимало нейтронів, сказав Конрад. І звідки ти це знаєш? Ця штука він показав на товстий шар посередині сендвіча, схожий на зефірку між двома крекерами. Це радше якийсь полімер або парафін, бо вони добре поглинають нейтрони. У процесі з'являються гамма-промені, тож ця тарілка він показав на темний, цільнозерновий крекер унизу. Наймовірніше є свинцем. Діна вже знала, що це, бо що не сам їй показав. Ядро великого ядерного реактора, оцінена тепловіддача 4 ГВт. Для цього польоту його на швидкоруч модифікували. Але вона заприсяглася мовчати, тож тільки й могла, що дозволити Конраду самому додати 2. ,2. «Ну, – сказала вона, – дивовижні заходи безпеки, як для місії, яка наймовірніше, стане самовбивчою, незважаючи ні на що. Вони хочуть бути живими і працездатними, коли і якщо долетять туди, куди зібралися», – сказав Конрад. «Ти припускаєш, що хтось зробив такі знімки з землі? – запитала Діна, – бо я нічого не бачила у ЗМІ. Його ковали під кожухом аж до запуску двигуна, сказав Конрад. Я зняв це кілька годин тому, коли зробив один єдиний чіткий знімок. Вони розрахували час запуску, щоб перетнути колишню місячну орбіту саме тоді, коли основна частина уламків буде на протилежному боці Землі, аби мінімізувати шанси на зіткнення з космічним камінням. І незважаючи на все це, через кілька днів після того, як вони пройшли точку виходу і стали Найдальшими мандрівниками в людській історії зв'язок обірвався. Доти на користувалися потужним радіопередавачем X-діапазону для комунікації через мережу дальнього космічного зв'язку. Комплекс тарілок в Іспанії, Австралії та Каліфорнії, які десятиліттями використовувалися для стеження за зондами великої дальності. Тепер вони замовкли. Корабель досі був там, де йому належало. Конрад міг розрізнити його білу плямку у свій оптичний телескоп. Оскільки команда просто рухалась за інерцією 37 днів, не вмикаючи двигунів, неможливо було сказати, чи команда була досі жива. Ідеально впорядкований емір та покорчена куля космічного сміття на такі віддалі виглядали та поводились цілком однаково. Надію, власне, вселяв той факт, що з корабля не одержували нічого. Імір було обладнано автоматичною системою, здатною здійснювати додзвін навіть без людського втручання. Якби вона й далі функціонувала, а от зв'язок із людьми урвався, це б дало підстави припускати, що команда або вимерла, або стала непрацездатною. Але той факт, що всі сигнали і від людей, і від роботів урвалися одночасно, свідчив, що проблема крилася в радіо, ймовірно ушкоджену антену X-діапазону, або й сам передавач. І Імір стало складно, а тоді й неможливо бачити, коли він наблизився до L1, оскільки він опинився б точно між Землею і Сонцем. За розрахунками, він мав досягти точки на 126-й день, коли потрібно було би знову вімкнути двигуни, щоб вийти на геліоцентричну орбіту. Еліпс, що більше ніж через рік, перетинався Греговим скелетом. Це мало статися приблизно через A-1.175, або ж через рік та 175 днів після нуля. Коли Імір зник, як виглядало для них у полумі Сонця, їм не залишалось нічого іншого, крім як чекати, коли він досягне точки, де знову стане видимим. Якби же Мір зазнав цілковитої невдачі та перетворився на вільноплинний шматок космічного сміття, він би, ймовірно, продовжуючи свій рух, повернувся на ту ж орбіту і знову притягнувся би до Землі. Втім, L1 із позиції орбітальної динаміки є вельми нестабільною, тож корабель з не меншою ймовірністю міг полетіти назад на геліоцентричну орбіту, надто якби якийсь особливо великий астероїд збив його із первісного курсу. Коли календар проминув 130-ті, далі 140 дні, через два тижні після дати, коли Емір повинен був пройти Л-1, а він так і не з'явився на поворотній орбіті, стало зрозуміло, що він перейшов на геліоцентричну орбіту, або випадково, або внаслідок контрольованого пуску. Якщо приймати останній варіант, впродовж наступного року Шону та ще півдюжені його команди не залишається нічого іншого, крім як висіти в умовах нульової гравітації. Цю мандрівку ніяк не можна було пришвидшити. Це було питання нетривалого дотику двох орбіт. Згадані події, які ще кілька місяців тому здавалися би визначальними для історії людства, зараз підпадали під категорію «та інше», порівняно з подіями, які розгорталися в тому, що донедавна називалось «підмісячним світом». Шум і гам навколо Шона та Арджуни, космопорту Мозис Лейк та подорожі Іміра відвернули увагу від рутини. Хоча, чесно кажучи, в НАСА, Європейському космічному агентстві, Роскосмосі, Китайському національному космічному управлінні та космічних агенціях Японії і Індії здобутки також були чималі. Ці організації були в чердь набхані консервативними інженерами старої школи, які в культурному аспекті недалеко відійшли від озброєних логарифмічними лінійками задротів, народжених зі слави Аполлона і Союзу, тільки що значно старші та значно сухіші. Вони дивувались, не приймали, лютували на ту легкість, із якою кілька технічних мільйонерів-стартаперів можуть керувати увагою всього світу і полетіти собі виконувати малокорисне, погано продумане завдання, де їм заманеться. Відбуття Шона і Ларса на міксі змусило всіх полегшено видихнути і повернутися до розміреної та не надто творчої роботи, яка цим людям давалася найкраще. І кожен, хто зважав на приголомшливі деталі, які можна було знайти в електронних таблицях та блок схемах міг оцінити результати цієї роботи об А плюс коли АВІ відкрила зустріч у банані словами 20%. За останніми оцінками астрофізичної лабораторії доктора Дюбуа Джерома Ксавія Гарріса, у Калтеху та інших лабораторіях, які займались такими самими підрахунками, по цілому світу виходило, що біле небо почнеться приблизно об А плюс 1,354 або через рік і 354 днів після розщіплення місяця. Тобто вони витратили вже одну п'яту свого часу. Метою скаутів – першої хвилі тих, кого вважали робітниками-самогубцями на кшталт фіокли, які почали прибувати на 29-й день – було збудувати вдосконалену мережу тих пацючих тунелів та стикувальних шлюзів, які мали уможливити прибуття на міксі куди більшої популяції так званих піонерів. Основна різниця між скаутом та піонером полягала в тому, що скаут летів у космос, добре знаючи, що причалити йому буде ніде. Піонер же, бодай теоретично, знав, що там знайдеться вільне місце, аби пристикувати свій космоліт, а за шлюзом його чекатиме герметизована атмосфера. Одного разу цієї обіцянки не вдалося дотримати, внаслідок чого шестеро піонерів, які увіпхнулися на борт Союзу, успішно задихнулися. Проблема була в дефекті на швидкоруч збудованого шлюзового механізму. Троє китайських тайконафтів загинули, коли в прохідну трубу, якою вони пересувалися, влучив мікрометеорит, спричинивши розгерметизацію. Але починаючи приблизно із 56-го дня і далі, піонери перебували постійно – від 5 до 12 на добу. Коли всі шлюзи нарешті були зайняті, наступив тимчасовий штиль, але він дуже і дуже скоро обернувся лавиною, коли космольоти, почали стикуватися з іншими космольотами, систему труб взялися розбудовувати, а всі надовні структури згорнули. Мікс, яка була складнющою і мало зрозумілою навіть до того, як усе це трапилось, тепер перетворилася на просто такий карколомний лабіринт модулів, труб, фермових конструкцій та кораблів, зістикованих із кораблями, зістикованих з кораблями, як у тривимірному сука доміно, якщо цитувати Луїсу. Єдиними маркерами, які дозволяли зорієнтуватися в цьому хаосі, охопивши увесь добудований комплекс, були несиметричні та покорчені обриси Амальтеї з одного кінця та два туроїди з іншого. Це були, відповідно, ніс та корма, а проміжок між ними окреслювали традиційними мореплавними термінами «бакборд» і «штирборд», а також «зеніт» і «надир», які на космічному жаргоні означали просто «вгору від землі» та «вниз від землі». Відповідно, якщо стати спиною до туроїдів, а обличчям на Амальтеї, Аби по ліву руку був бакборд, а по праву – штирборд, тоді над головою, очевидно, буде зеніт, а під ногами – надир та земля за 400 км внизу. Проте такий привілей мали тільки люди, які виходили у відкритий космос у скафандрах. Усередині досі елементарно було загубитися в цьому тривимірному доміну. Фетрові маркери, доволі рідкісні навіть на Землі, стали неймовірно цінними, бо люди ними позначали напрямки на стінах труб і житлових модулів. «Те, що я зараз узагалі тут, просто хронологічний збіг», – замислено сказала Айві під час одного з усе рідших їхніх з Діною алкогольних застіль. Усі їхні запаси випивки давно вичерпалися, але з новими ракетами час від часу прибували нові пляшки. «Я не погоджуся», – сказала Діна. Це була аж ніяк не блискуча відповідь на таку заяву. Просто те, наскільки раптово Айві здалася, застукало її геть з ненацьком. Якби місяць вибухнув на два тижні пізніше… Тут би всім заправляв якийсь російський бурмило. А я вже була би на землі. Заміжня та вагітна. І під тим самосмертним вироком, що й решта. Ну так, не без цього. Діна тягнула по пляшку і знову наповнила чарки, намагаючись розтягнути момент. Айві завжди було дуже важко розговорити. Ще навіть у ті дні, що передували нулю. Слухай, Айві, це не випадковість те, що ти керуєш міксі. Тобі цю роботу дали не просто так. Ти зараз остання дівчина в цілому світі, і за його межами, яка має страждати від синдрому самозванця. Айві витріщилася на неї крізь здивовану тишу, що повисла в повітрі. «Ну, продовжуй», – нарешті сказала вона. «Що це за синдром самозванця, про який ти говориш?» Вони й раніше обговорювали цю тему. Тільки що зазвичай так почувалася Діна. «Не пересмикуй. Що відбувається?» Айві звела очі на стелю. Такий собі візуальний сигнал, запозичений у росіян. Нагадування Діні, що їх завжди Хтось може підслуховувати. Відтак вона глянула Діні в очі. Але тільки на мить. Загалом вона була вельми сором'язлива, тому, відкриваючи душу, воліла дивитися собі на черевики. «Ви з Шоном Пробстом стали чудовими партнерами», – сказала Айві. «Який же він, сука, набридливий. Йому ж потрібен був хтось». Тут Діна язика, бо лице Айві вже скривилося в сумній гримасі, і вона піднесла руку, щоб урвати співрозмовницю. «От, власне, так». Дякую за це, сказала Айві. Йому потрібен був хтось на подобу тебе. Іноді це було аж надто схоже на якесь комедійне шоу. А те, як на нього відреагували росіяни? Спершу, звісно, Фёкла, але ж потім і Фёдор запропонував посадити весь персонал Арджуни під арешт і конфіскувати все, що вони з собою принесли. Це була нефігова драма. Жовті історики на пару з простирадлами коментарів сипались ніби з відра. Але я це ледве пережила. Що ти маєш на увазі під ледве пережила? Ти б не повірила, якби почула деякі конференції, які в мене були з Байконуром і Г'юстоном. Люди внизу хотіли, щоб я пішла на дуже складний компроміс. Зробила те, що хоче Федор. Але ти цього не зробила, – зауважила Діна. Айві знову глянула її увічі. Тоді мить легенько кивнула. – Тож тут ти здобула перемогу, – повела далі Діна. – Пірово, – сказала Айві. – Я виторгувала не настільки драматичне рішення. Експедиція Мир не тримає на нас особливого зла. І до чого ж тут пір? «Не хочу робити своїх проблем твоїми», – сказала Айві. «А з ким іще ти про це поговориш?» «Та, мабуть, що ні з ким», – відповіла Айві, намить наче розротувавшись. «Можу, таким і повинен бути лідер. Людиною, котра не може, не повинна ділитися своїми проблемами ні з ким іншим. Так, це трохи старомодна ідея. Але людству можуть знадобитися такі люди, щоб рухатись уперед». Тепер уже Діна глянула на неї. Нарешті Айві зм'якла і заговорила тоном, у якому майже не було почуттів. Моє становище на чолі цієї космічної станції зараз під серйозним питанням. Через це я влізла в тонкощі деяких наземних політичних ігор, які тривали вже деякий час, але досі були невидимі, поки хаотична поведінка Шона Пробста їх не викрила. Відтоді під мою владу на станції постійно купали люди на землі. Деякі речі здавали пресі, деякі озвучували на зустрічах. Під Старлінг! Без коментарів. Хай там як, гадаю, невдовзі мене замінять. Очі Айві зненацька почервоніли. Вона знову глянула на стелю, проте цього разу вираз її обличчя стверджував, що її геть байдуже, хто її може почути. Тоді вона глянула на Діну та всміхнулася. А ти там як, сестричку? Кволим голосом запитала вона. Я доволі таки непогано, сказала Діна. Справді, музика, де моїх вух. Бо Ларс і всі інші, хто працює в моїй команді, вони, здається, дуже поважають зроблену мною роботу, сказала Діна. Гадаю це через те, що ти зробила для Фьокли, сказала Айві. О, справді? Не тільки моя дивовижна природна компетентність? На землі є багато людей компетентних у цьому сенсі, сказала Айві. І за наступних кілька тижнів ми їх чимало побачимо, повір мені. Я читала їхні резюме. Ну, звісно ж, ти читала. Але зараз усі наче відчують що крім голої компетентності, потрібні будуть іще якісь риси. Ось тому люди так зважають на тебе. Запала незручна тиша. Айві, здається, припускала, що її Айві більше не поважають. Тому. А ще завдяки твоїй дивовижній компетентності. Додала Айві.